Bona nit, benvinguts a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 158. Una salutació, de qui us parla soc Jaume Montsant i estàs a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, també a través d'internet o a través de la TDT. Ja sabeu, el Núvol de Fum és un espai setmanal dedicat a la millor música ambient, electrònica minimalista i experimental. Per estar en contacte amb el programa pots visitar el nostre blog núvoldefum.blogspot.com o també la pàgina de Facebook del programa a facebook.com barra núvoldefum. I bé, doncs, arrenquem, com us deia, el programa número 158 i penúltim ja d'aquesta quarta temporada del núvol de fum. Ens queda, doncs, la setmana vinent amb el programa final i, com fem habitualment en els darrers anys, el Mega Mixtape amb el boi millor del que ha sonat durant aquesta quarta temporada. Avui, però, arranquem el programa presentant novetats i recordant discos que ja han presentat també. Avui arranquem amb un projecte col·laboratiu entre tres artistes prou coneguts, com són Arobein, Poriya Hatami i Darren McClue. Junts ens presenten un disc fet a la distància, Vierian, on cadascú... Mira de portar la seva personalitat a cadascuna de les set peces que el conformen i cadascú d'ells des del seu propi estudi a Alemanya, a Iran i a Japó. Escoltem el tercer tall d'aquest disc col·laboratiu entre Arobein, Boriya Hatami i Darren McClough. Ambient, gravacions de camp, també pianos, és el que trobareu en aquest treball, aquesta col·laboració entre Arobein Porilla Hatami i Darren McClough, editat pel segell francès Eilean. Visitem ara el net label Laverna, que recentment ha publicat nova referència amb la música fosca i drònica de l'italià Giuseppe Federico Pastore, sota el seu projecte All Dark. El disc es titula Behind My Eyes I See Myself Seeing i n'escoltem el tercer tall, titulat Painful Acuteness. Doncs aquesta nit tenim un programa amb força experimentació i varietat d'estils. Del Dark Ambient, del projecte italià Old Dark, anem fins l'àmbient industrial de l'Undin Oil, projecte paral·lel d'Abdullah Reshim i més enfocat a l'experimentació i el soroll. La seva darrera publicació ha vist la llum a través de Northern Electronics, com no?, i inclou aquesta magnífica peça titulada Neo-Europa. Després de l'experimentació mig industrial de l'Undi Noil, passem a escoltar a una gran veterana com és Joanna Bruch, de Shepple, de Terry Ridley. Va estudiar amb ell als anys 70 i ha esdevingut una gran compositora, explorant els nexes entre l'ambient, el New Age, el dron i el minimalisme clàssic. Hearing Music és un doble CD que algunes de les seves composicions més destacades, com la que escoltem a continuació, titulada «Touching the Sky». Després d'aquest petit incís en la música clàssica contemporània de l'amada Johanna Brough, tornem al soroll i a l'experimentació electrònica i electroacústica, en aquest cas amb el projecte Pius Mary, des del segell Posh Isolation. No Memory és el títol de la peça que escoltem, extreta del àlbum de Pius Mary, The Spiral. myself in my own corruption representing an indomitable figure that that is a puppet that is a puppet Periposa Records és el nom d'un nou segell suec curat per Anna von Hausholf i dedicat a la música experimental. Fins al moment disposa de dues referències, la segona d'elles signada per Drone, que fent honor al seu nom ens ofereix un treball de drons foscos i sons elèctrics. This Strange Life és la peça que sona a continuació. This Hayden Hands és un projecte col·laboratiu entre els artistes techno i industrial Alain Paul i Tommy Four Seven, que recentment s'han aliat amb Lucrecia Dal per publicar un single This Moments This Monthlet amb un so espectacular i dos talls que van a acabar entre el misteri cada cop menys pop de Lucrecia Dal. I el so industrial i cru de Dis És increïble aquesta peça de Dis Hidden Hands i Lucrecia D'Alb titulada This Strange Life que trobareu en el single doncs que han publicat en col·laboració aquests dos projectes Tancarem ja l'edició d'avui del núvol de fum i ho farem amb Dab Ambient de la mà de CB313 des del segell Ecospace si ja el coneixeu, ja sabeu que és un dels referents actuals, i de tots els temps, de fet, dins del DAP Tecno i Variants, amb peces molt llargues, molts cops improvisades. Avui n'escoltem una enregistrada en directe per al seu darrer disc, Vortexual. Thank <laughs> you. I aquesta peça de CB313, Vortex-Tual, arribem a la fi del programa d'avui, 158, de Núbul de fum. Com us deia a l'inici del programa, ens queda la setmana que ve com a programa final de temporada i després tindrem, com és habitual, el Mega Mixtape amb eh, el Boi millor, de tot el que ha sonat durant aquesta quarta temporada, aquí al Núvol de Fum serà, com sempre, un mixtape llarg que estic ja començant a preparar i que, eh, previsiblement, estarà al voltant de les 4 hores de duració, igual que les anteriors edicions que hem fet durant les anteriors temporades. Així doncs que sense més que dir-vos de moment m'acomiadó de vosaltres ens tornarem a retrobar la setmana vinent aquí a Ràdio Mollet, com sempre si voleu, en una nova edició del Núvol de Fum. Que passeu molt bona setmana.